Аудіокниги українською від студії Калідор Продовжуємо мандрувати сторінками книги «Остання битва» Клайва Стейплза Льюіса, друзі Розділ 5 Як до короля прийшла допомога Страждання тривали недовго Майже одразу ж почувся удар, тоді іще один, і за мить перед ним стояли двоє дітей. Він точно знав, що вони з'явилися не з-за дерева, до якого він був прив'язаний, бо він почув би, насправді ж вони взялися ні звідки. Він відразу ж відзначив, що вони вдягнені у таку ж саму дивну неяскраву одежу, як і люди із його сну. Одразу зрозумів і те, що перед ним стояли наймолодші з тих сімох. Хлопчик та дівчинка. "Ох", сказав хлопчик, аж дух захопило. "Мені навіть здалося, скоріш роз'їж його", урвала його дівчинка. "Поговоримо потім". А тоді додала, повернувшись до Тіріана: "Вибачте, що так довго, прийшли щойно змогли". Поки вона це казала, хлопчик витягнув із кишені ножа та поспіхом зрізав з короля пута. Надто швидко. У короля настільки заніміло тіло, що коли останню мотузку було зрізано, він завалився вперед на коліна та руки. Тільки добряче розтерши ноги він зміг підвестися. «То були ви!» – почала дівчинка. «То ви з'явилися до нас, коли ми вечеряли, так? Десь тиждень тому?» «Тиждень? Добре, дівчинко!» – здивувався Тіріан. «Відтоді й десяти хвилин не минуло!» Звичайно, плутанина на часом, Поул!» – пояснив хлопчик. «Я пригадую, – сказав Тіріан, – що про це оповідалося у старих казках. Час у вашій дивній країні плине не так, як у нас. До речі...» «Уже треба забиратися звідси, бо мої вороги близько. Чи ви підете зі мною?» «Звичайно», – відповіла дівчинка. «Ми тут, аби допомогти вам». Тіріан підвівся і повів їх униз пагорбом на південь від Хліва. Він уже знав, куди їм податися, але спершу потрібно було добратися до каменів, де вони б не залишили слідів, та перетнути річку, аби відбити будь-який запах. Добру годину вони обережно пробиралися кам'яними підніжжями та переходили в брік річки, і ось весь цей час було не до балачок, не вистачало й подиху. Але Тіріан ні-ні та зиркав на своїх супутників. Якось дивно і водночас ніяково було Тіріану йти поряд зі створіннями з іншого світу, але тепер старі історії здавалися більш правдивими, аніж будь-коли. Ніби от-от могло трапитися що завгодно. «Тепер», – сказав Тіріан, коли вони опинилися на краю маленької долини, яку з обох боків обступали березові гаї, – «тепер ми у відносній безпеці. Ми можемо йти повільніше». Зійшло сонце. Усюди блищала роса і співали пташки. Здається, не завадило б і щось перехопити. Ми той з пол уже поснідали, а от вам, сір, саме час, зауважив хлопчик. Тіріан замислився, було над тим, що ж то значить перехопити, але коли хлопчик відкрив опуклий ранець і витягнув звідти засмальцьований малий пакуночок. Усе стало зрозуміло. Король зголоднів немов звір, хоча до цієї миті зовсім цього не помічав. У пакунку знайшлися два сендвічі з яйцем, два із сиром та два з якоюсь пастою. Якби не голод, останні два Тіріан і Дорота не взяв би, бо у Нарнії таке ніхто не їсть. Та поки він доїдав останній сандвіч, вони дійшли до низу долини і знайшли моховий стрімчак, із якого було маленьке піняве джерельце. Усі троє зупинилися, аби напитися і збризнути розпалені обличчя. «Саме час, – сказала дівчинка, відкидаючи із лоба мокре волосся, – саме час тобі розповісти, хто ти такий, чому був прив'язаний і що тут взагалі коїться. «Із превеликим задоволенням, ясна панночко», – погодився король Тіріан. «Але не можна стояти на місці». Вони продовжували свій шлях, і Тіріан розповідав їм, хто він і що із ним трапилося. «І от тепер», – закінчив він, – «я прямую до однієї вежі із тих трьох, що були зведені моїм предком у ліхтарній пустці», Супроти зловмисників, що вештались там колись. Хвала слану, у мене не вкрали ключі. У тій вежі ми знайдемо зброю і деякий провіант, хоч би і самі сухарі. Там ми будемо в безпеці, доки вирішимо, що робити далі. А тепер, тепер, будь ласка, розкажіть мені, хто ви є, і розкажіть вашу історію». «Мене звуть Юстас Бяхлі, а це Джил Поул», – сказав хлопчик. «Ми вже якось були у Нарнії, але дуже і дуже давно, більш як рік за нашим часом. І був тут хлопчина на ім'я Принц Ріліан, і тримали того хлопчину ув'язненому у підземеллі, а просто квак-трясогус якось устромив його. Ха!» – вигукнув Тіріан. То ви ті самі Юстас та Джил, що врятували короля Ріліана із Чаклунського полону? Так, то були ми, сказала Джил. Тож він тепер король Ріліан. Звичайно ж, король я і забула. Так, відповів тірян. Я його нащадок у сьомому коліні. Він помер більш ніж двісті років тому. Уф Джил скривила личко. «Ось що найстрашніше у поверненні в Нарнію!» Та Юстас продовжив. «Тепер ви знаєте, хто ми, сір. А ось що трапилося із нами. Професор та тітка Полі зібрали нас, нарнійців, у себе!» «Ті двоє мені не знайомі, Юстаса, перебив Тір'ян. «Вони двоє прийшли із Нарнії на початку, у той час, коли звірі почали говорити». Присягаюся гривою лева, вигукнув Тірян. Ці двоє лорд Дігорі та леді Полі, із початку часів і вони досі живі у вашому світі. Яка дивовижа, але ж розповідайте далі. Не те, щоб вона була нашою рідною тіткою, сказав Юстас. Її звуть міс Пламер, але ми звемо її тітка Полі. Тож вони двоє зібрали нас частково задля розваги, аби вдосталь побалакати про Нарнію, бо більш ні з ким про такі речі балакати не можна. А частково тому, що професору здалося, начебто ми чомусь потрібні у Нарнії. А потім, мов примара чи бозна що, з'явилися ви, ваша величність. Майже до смерті нас налякали і зникли, не промовивши ані слова». Після того ми знали точно, щось трапилося. Наступним питанням було, як сюди потрапити, бо не можна ж просто захотіти і переміститися в інший світ. Тож ми добренько це обговорили, і професор сказав, що єдиний шлях – то магічні кільця, ті самі, завдяки яким він і тітка Полі потрапили до Нарнії багато років тому, задовго до того, як народилися ми. Ті кільця було зарито у садку одного із будинків у Лондоні. Це таке наше велике місто, сір. А будинок давно уже проданий. Тому постала ще одна проблема. Як ті кільця здобути? Ніколи не з чим закінчилось. Едмунд та Пітер, ну, великий король Пітер, саме він розмовляв із вами, поїхали до Лондона, аби пробратися до того садка рано вранці, поки всі сплять. Вони перевдяглись у робітників, щоб, коли їх хтось побачить, вони могли сказати, що прийшли щось робити із дренажем. Прикро, що мене з ними не було. Ох і славна ж, мабуть, була розвага. Здається, у них все вийшло, бо наступного дня Пітер надіслав нам телеграму. Це такий собі лис, сір. Я коли-небудь потім поясню. Вони прислали телеграму, що дістали кільця. Наступного дня нам із Пол потрібно було йти до школи. Ми й досі вчимося. Тож Пітер і Едмунд мали зустріти нас на шляху до школи та передати кільця. Бачте, лише ми можемо потрапити до Нарнії, бо дорослим сюди шлях закритий. Тому ми сіли на поїзд. Це така штука, на якій люди подорожують у нашому світі, схожа на багато зв'язаних між собою екіпажів. Отож, ми сіли на поїзд, а професор і тітка Полі та Люсі поїхали із нами, бо ми хотіли побути разом настільки довго, скільки зможемо. Коли ми під'їздили до станції, де Пітер із Едмундом повинні були нас зустріти, і я видивлявся у вікно, сталося щось дивне. Страшний ривок, шум, і ось ми опинилися у Нарнії, а ваша величність були прив'язані до дерева. Тож ви не скористалися кільцями? – запитав Тіріан. Ні, – похитав головою Юстас, – ми їх навіть не побачили. Аслан зробив все за нас, лише йому відомим способом, навіть без усяких кілець. Але у великого короля Пітера вони є? – уточнив Тіріан. Так, відповіла Джил, але не думаю, що він зможе ними скористатися. Коли інші двоє певенці, король Едмунд та королева Люсі востаннє тут були, Аслан сказав, що вони більш ніколи не повернуться до Нарнії. Те саме він сказав і великому королю Пітеру, але іще раніше. Будьте впевнені, якщо на те буде нагода, то він одразу б з'явився тут. Фух. «Сказав Юстас, спекотно стає! Нам іще далеко йти, сір!» «Дивіться!» – сказав Тіріан і вказав пальцем. Не так далеко, понад верхівками дерев, бобаніли сірі зубці стіни. Невдовзі вони вийшли на порослу травою галявину, яку перетинав струмок, а на дальньому краю потічка – Стояла приземкувата квадратна вежа із вузькими вікнами і масивними дверима у нижній стіні. Тіріан оглянув місцевість і, переконавшись, що ворогів у полі зору немає, підійшов до вежі і якийсь час підбирав ключі, що на срібному ланцюжку висіли у нього на шиї. Напевно, ключі у Тіріана були від якихось потаємних кімнат у палацах, або ж від дерев'яних пахучих скринь із королівськими скарбами, тому що з усіх ключів, що він дістав, два були золоті, а скільки їх було багато оздоблених, навіть не перелічити. Та ключ, який Тіріан встромив у замок, був звичайний, великий та грубо вироблений. Спочатку замок не піддавався, і Тіріан почав було непокоїтися, що зовсім не зможе відімкнути. Але нарешті йому це вдалося, і двері прочинилися із приглушеним скрипом. «Ласкаво прошу, любі друзі», – сказав Тіріан. «Хоч, боюсь, це не найкраще місце, яке король Нарній може запропонувати гостям». Тіріану сподобалося, що незнайомці були добре вихованими. Обоє сказали, аби він не переймався, і що вони більше, ніж впевнені, що тут дуже гарно. Насправді ж у вежі було не так уже й гарно. У одній єдиній кімнаті, що здіймалася аж до самого даху, було темно і пахло сирістю, у куті стояла дерев'яна драбина, якою можна було піднятися до люка на зубчасту стіну. У кімнаті було декілька грубих тюків для сну, чимало всіляких скринь та пакунків, і вогнище яке, напевно, не запалювали уже багато років. «Чому б нам не піти і не назбирати хмизу?» – запропонувала Джил. «Зарано, товаришу мій», – сказав Тіріан. Він був переконаний, що ворог не повинен спіймати їх без зброї, тож Ниш порив по скринях вдячний сам собі за те, що дбав, аби раз на рік ці вежі перевіряли і щоб тут було все необхідне». Тятиви для луків знайшлися загорнутими у промащений шовк. Мечі та списи були змащені проти іржі, а броня була начищена і запакована. Але було там щось іще й навіть ліпше. Дивіться, сказав Тіріан і вийняв, звідкілясь довгу кольчугу із цікавим візерунком та показав її дітям. "Дивна кольчуга, сир?" Сказав Юстас. «Так, хлопче», – відповів Тір'ян. «Бо її не арнійських гноми. Це Остраханська кольчуга. Я зберіг декілька таких, бо ніколи не знаєш, коли тобі чи твоїм друзям доведеться пересуватися непоміченими землями тісрока. А ось подивіться, но ну, на цей кам'яний бутиль. Тут сік» якими ми намажемося, аби бути схожими на остраханців?» «Ура!» – Джилл ледве стрималася, аби не заплескати в долоні. «Я обожнюю маскуватися!» Тіріан показав їм, як намазати руки, обличчя, шию, та, зрештою, руки до ліктів намазав і сам. «Коли висохне, – сказав він, – цей сік не змити навіть водою». Тільки масло і попіл знову зроблять нас білими нарнійцями. Ну а тепер, люба Джил, подивімося, чи пасуватиме тобі ця кольчуга. Трохи довгувата, але не настільки, як я боявся. Мабуть, належала пажу із почту якогось таркана. Після кольчуг вони вдягли круглі остраханські шоломи, які щільно припасували до голови. Потім. Тіріан дістав сувій білої матерії і намотав її на шоломи аж доти, поки вони не стали схожими на тюрбани, але так, аби сталеві маленькі шижачки на вершечку шоломів стирчали серед імпровізованих тюрбанів. Для себе і Юстаса Тіріан дібрав остраханські мечі та невеличкі круглі щити. Для джил легкого меча не знайшлося тому він дав їй довгого мисливського ножа, який цілком міг використовуватися як меч. «Чи вмієш ти вправлятися із луком, дівчино?» – поцікавився Тіріан. «Не так добре, аби те варто було уваги», – трохи наїжачилась Джил. «А усю Бяклі виходить непогано». «Не вірте їй, сір!» – запротестував Юстас. «Після нашої подорожі до Нарнії «Ми обоє непогано пораємося із луком, і джил не набагато гірше за мене, хоча, правду кажучи, ми обоє стріляємо не дуже добре». Поміркувавши, Тіріан віддав джил лук зі стрілами, і всі вони заходилися розпалювати вогнище. Була то справа незлегких у вогкій вежі, що більше за будь-яке інше приміщення нагадувала печеру із холодним сирим повітрям, від якого все тіло брали дрижаки. Але всі вони вже добре зігрілися, поки збирали хмиз. Сонце стояло просто над головою і припікало мало не по літньому, а коли у каміні запалав вогонь, обличчя у всіх навіть трохи проясніли. В одній скрині вони знайшли зачерствіле печиво, тож покришили його в окріп і підсолили. Вийшла якась зовсім несмачна подоба каші. Тим вони й повечеряли, запивши водою. Ех, зітхнула Джил. Сюди пакетик чаю. Ага. Або баночку какао, додав Юстас. Та. Да. Барильце доброго вина у цих вежах було б зовсім не зайвим. Походився із ними король Тірян. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ книги «Остання битва» Клайва Стейплза-Льюіса. Напишіть в коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія, ну і чекаємо на зустріч незабаром. Почуємося, панство, у наступній частині. Не спиняти що розповідь посередині.